Ta chaldi e guzkitzu hontan Francis Bidart ta challeon. Eh? A challeon. Alegira, e guzkeekin? Eh uh, bai, biska a kito erdi a kitoa biska ah. aldaketako zerikinta da zein? Zer dituen la bakaja? ez eh? ko, eh? dakitzen. Niklasitan kendia biskat muchel genie tout d'autre taniou gribe ça voilà le groupe de guaskaria nous chaiana ski alleguer la guira ben alors et il a un grand mouvement de site ça dit c'est taquite va c'est et va tout à naturel et qui l'autre là oh non oh non va du du site ou va bien va du site l'autre là de revais ce groupe là qui da Bon, brev, China uriak haipatuko ditugu egun, ordean? Eh, Besteak beste, ba, China abiatu ginen, esken eh, zera, eh, eh, Luia Toribruz, eh. lebez eginduk lerik. Luturiz, eh. he? Lebez estipi eh? bat. Eh, Euskadi eh, ratitik eh, daitu da. zaituzte, edena, eh, he? Eh? Eta, eta surri ere, haiteko, ja, eh, boz bat zuen zaituzte zaitu laberaz. Bai, eh, norbaitek ere, randot, no. bizkin unkitu azela bere, aita txita, amatxien, zuten baitzituen hor. Eh, haipatzen hai ditua, haipatuak hai, hai dira, haipatzen. Mais c'est seulement gogo mandou, Chica te mandou t'écouterment, va te en aller Chica c'est co nordienne. Oui. Nordienne d'endehudier qu'on va recolteriquer, Camartel d'Ortajon, pallaurekin. Bon. E eta, eta beraz aipatu gin nuuen batean eh, amiketatik ari batek, bateek yani eskatzen dio eta egiten dio, hauki entzun esina hogiarena bizkittzen maiten dut. eta ni igo naiz egia t singiaaren hogikin luza zer da sin hogiaren has singiaen hasi kantu te du eta, eta gero deskubitu dut kantu hori uh, Simonaranen ez be deskubitu ezagutzen duela bin ez dut lotura egin bez. Shimunartan diskoan gero uh, azpandagar batek beste mailukat batek kantatzen zuen hori. Eta intsentsiaugen primavera ostetik hasten da. Eh, Sinaujia badoa eta A ah, hori da doika, eta eta azkenian uh, sinaugiarekin uh, harria tiratuz uh, harribatu naiz bizkat uh, sinauria kantuaren uh, dobertsorien egile harrenganat. Beraz mm. uh, egile hori uh, Pierre Deschibarard dugularik. Piarez dibarart, nord... Piarez dibarart, nord da, ez da gauza handirik, eta eh? ez da gauza handirik, eta horrele beskat, besti emezala beskat. <laughs> alferke diaz, di maina izberazola, ez da ez da ikerketa luse gilike giten, binen daki gurena jatsun sortu zen vasean afartar bat zen, eta, eta bertxula dia zen. Urteak, uh, femeritzigaren mendegundak, orgoi uh, um, uh, garen urtea estapen horietan. Ado, estu? eta virtual plazako idoris l'entertainmentutako virtualia eta ski fina, ki pskat kokinas iteken ere eta idoris boss s dominike kaipatzen dituen bai ko virtualdi horien boss bossak binen mm. eram eh, bossi duris osembat edo garaiko boss ederbat eta ederbat edo biden enzuten zenbat estekite mm. Boz ozenak ez dira beti edera. Horri da, hori da. Ez dakit edera zuenez, <laughs> baina ozena eta entzuten zen, eta plazan garaian ah, mikrorigabe, eta entzuten zen hori eta ibraz. Ah, Uler garria zen bertu berri hori right. eta. Eta, eta beaz ortaik fama bat eta iduriz bertxotan eraski aditua. Baina negumatez, uh, baigoriko erto jahortzelaik edo entzuntzuen eta iduriz bozak gustatuzitzakon gustat eta chantre hartu zuen bai elizan eta idolis gero chantre gonda ranaidu bonpos nokmalki boz e dezazu ken senta chantre chantre da kantuak eta abiatzen zituenak eta laguntzen zuenak korelizan hmm. kantuak ka, kantuen abiazteko, koru, ja, koru maiten, uh, doinua, eta zen koru zendaria abiatzen dituen doinua ta abia abiatzia gero berak sigitzen eta ah. giroa sortzen zen mesa denreko giro hori sortze Eta beraz, xantre uh, egon, xartu uh, denez gaustik, hori de, da aski entesgarria, debe si uh, bertxotan aritzea. Erna idu, bapatekoa, utzi behar izan zuela, xantre mm. izaiteko. Zendako, nork debe katuzakon Elizak? Elizak, ertorak er, er er, edo Elizak, zein mm. mailat enten debe katuzioten, si erantzioten mon xantre zira guai, xerioski guai egiten dira gauzak ezta, gehiago... Ezta gehiago xalatzen ahal edo konkerietan hartzen ahal. Mm. Eta, eta bapatekoa eztenez gehiago enten kontrolatzen. Right. Etxe, eta iduriz, isildu zen. Hon enfin, hartu zuen garaian jan. Mm -hmm. Fede duna zelakoan ere. Etzen lanaren sekuritatea Ez tutuzte, ez dut... Berba, berba funtzean. Funtzean berba, ez dakik gori ezta. Gori da, hori da, hori da. Lan bat txantrea pagatu zen ohore batziteken, hirrian minen ez dutuzte horreko. Ez dut berba basituen laguntzaak. Horri gori daike. Benan, dakik guna da, isildu zena isildu zela gehiago... Ba, ishildu, ez? Ez zela gehiago bapateko bertsorik, ez zela iauterietat eta libertimentu eta... Bertsouen zuzenean botatzeko zegurui eta bat izan. Baina hasi zen azkenean hortaik hasi zen bertso idattzen egiten zenzuena ere gogoa dit gola uzten gogoa delaik etaki bertsuta nahi zelaik zirelaik eta zalitua zirelaik, eta eta hasi zen eta jotaik utzi kantu teksto andana bat. Eta azkenen, uh, uh, ezagunak direnak, ez du, uh, denek, boi, horrentzunen ditugu zonbait. Gutsien ezagutzen ginoena, miselengo zubia, hau zuara. Bai, hor dut. Nokemanik? Egamun, eh, etxobi, bai gorri, bai gorriakak. Michelengo zubia, zubifamatua, Arraintzarien da, kotoki autatua. Aise goa <speaking> kandua skarras istua, en ilas tere <foreign> lastratua. <language> Eta beste mait bertxo ez dakite eh? hauri? Ba, bat ba dira, ba dira, bat dira. Bat bi, irula, obo, seiz, azpi, sohtzi orotara. Sohtzi bertso orotan. Hala, bertxo idatziak botatzen zituen historio luzeak piskat... Uh, Konhatzeko? Hala, kon, kon, historio batzu dira eta buutik buru... Eh, eman normalki buutik buru kantatzekoak eginak direnak. Bai. Eta gaur egun ez kantatzen dira, bai, janik sohtzi bertxo. Bai, bai, ez dira On... bai, ere... Ema ba, iten dira kantu bat la... mm -hmm. Eztetik buru baina Michele'n gozu bia, kantua huesta bat ezauna, horren ezta... Hoi gutiago bai, hoi gutiago bai. bada bat famatu adena, on berba, oi, bai, entzunazten alduzunare merxoal, zo toko, Aita keman tzerautan ere bat deitzen dutela, ez dakit tituluazen da, zehazki? Mm, ez dakit bada bezti bat ere, gazte, gaztea mahaštietan edo, mutil gaztea mahas, beri mahas tian edo lakusei dureaz. Zeru zer ra joaitia Ene zat mahas tia Partzeko lania Artanezala Aitak bezala Aintzure eta Laguntza tornuela Zotoko porra Hau, ha Estaguna, hau. Estaguna binan hunekere hama hiru beghtxo ditu. Ah, bai. Hama hiru behtsu, eta irak e, ezagutzen dugun, hono hau, hau aski gozua da, gehinetan jendiak pesteetan da gantzutan duzuak hori gantatzen, haitak eman zerautan, holako, gogoa duzu, hilmoa basua tak jotzeko mahiaren Ay, eta alta, eta hori iten du lehen behtsu horrek, baina niko baut goto uh, gopoha da akzu, mahastiaren uh, dupelaren onduan den, uh, Den baso edaluntzi hori gopoja hori hori da beraz, bat beti gopojaren laguntza, mm. berak ez duela... Estola... Mainan, lehen bibertsuak entzuneta, edo esan Moskoxale edo edale baten eta egitmo hogekaren maiten dio, irakortzen uzularik, ahont istorio tristea, tristea eta melan kuniatxua da, mm -hmm. eh, donado baten istorioa, egiaren eh, eh, nola biztien, eh, surmuguaren abdiendiak eh, nola ikusten duen, zel, Badu zinez, beste gracia bat, eta azkenean batzuetan nola, nola behtsu batzu galtzeak edo ez zorsorik emaiteak, eta pixkan musika ere aldatzeak, zer, beste ahont do. beste kutsu bat emaitean aldio, eta guretzat ez da biziki, ni ez dutxekulan kantu biziki erakargarria, erakargarri tzat hartu, bina negoen mm. bat ez, asintzaik irakortzen, wow, ah, eh, baina hey. beste zerbait erraiten du, eh, Eta azkenean uh, kantu zaharrak dira, baina garaikideak ere? Eta, hori da, hori da, gauz, gai, uh, uh, ahont uh, garaikideak hunkitzen uh, dituz, zeba eh, kartasunarena, edo, hean besteak, uh, kememento batean gaitun du ere, ene lagunguziek uh, ez dakit, uh, uh, ene gazte lagunak ezkondudirenak, haugez uh, beteak dire hori gehienak, uh, badute ere beste hanbeste, jeloskoja, Hauk, hain izbezain ondut, xotoko opoga. Gaiten e, hey. eh, du, botatzen du, minan, bon, aldi berean. Senitzen azait. Triste, triste. bada, behaz. Hora, uh, hori bon, zen pixkat, sotoko uh, pogaren zer uh, hori pixkat. Uh, Egia e, guk ere, memoria eska sogek, edo batzutan. bidian usten ditugun mekertu batzuek ere, kentzen diotela, ahont bere, indag guzia. Oh, Tekstu bati. Zer da beste, uh, itxua eta sastrea bai. Hori, ez dakit nik ez dut uh, gu kantatu izan dugu. Ez dugu, ez dugu atseman, ez dugu atseman. Ez dugu atseman. Itxu hodik badut, nik asinuan aire hori adonustiriko eh no dizena iru leku jatirate hiltzen da bajen bajen ez dakit antzeot bere izena, jaunak kantatzen kantatu zautan, eta geroztik entzun dut beste aire batetan ez dakit bispa mo kantu initzai bezala ani kasida uta na iriada eh mira ça des merde le en bertchoi eh esqual d'un batzen itzu eta atez atezabilan i lo bagida Soineko eta diru janarie dari na shayki bilsen zuten hau zu txari, sain emma mein chari ere, galtzen ditut, behal ontsiot bai hala nikerie galtsen dituta beldituta e hoire nikismen ezagutzen hanbeste ta mm. da ere, historio, aski, ringahe, aski polita da da da da da da da da da da da bere ilobarekin ibiltzen behaz behtsotan, behtsu saltzaile edo holako eho mehz bizka, mm. eta eh, ibiltzen dira behtsu saltzen, best... eta sastxe baten, etxaintzin egin olako sastxeak uh, diru zalea bera, eta bere etxaintzin egin olako sekretu bat behaliz bezala, egite, gogde dutela, hien diru ahbol baten azpian, eta... Eta entzatzen dute, sastrearen engainatzen, sastreak nahi baitako, ebatxia, diru bon, bat. Hore ah, erabait... inguruko horiako saltza bat, diruaren, konfiantzaren inguruko zer bat. Eta mm. baita entzitu garaibatera, baina irringarria da berriz entzutea eta hitzak ulertzat uh, entzutea eta ori... azkenian. Hori da, piskat, ni entzatzen ahonarek, kantu guztiek badute horiako unibertsital tasun bat, mm. ta, hartzen bali madiezu, eh, bat dute, gaiten dut zute zerbait gaukkoa, behont, eh, beste garaiko pertsonaiekin, beste garaiko eh, atzoa dibidez, eh, gertatu nahiz, justu eh, telebista zen germinal, begiratzen zuzuleik eh, germinal bezalako bat, ezta hmm. guako, giraozeu zuzu, ipaja, ezta gehiohola haxas, behinan eh, gut roinatu da, eta azta, hey, eta, hey. eta mehatzak, mehategiak, eta ez dira, behinan hordan historio guzia, hmm. langile arena, eta, eta ondolio akordida, eta, eta red... dena horda hono, hmm. begiratzen duzu. Eh, Egun ta, ta amagokteren buruan ez da gauza handirik. Mm. Ez da gauza desberdin handirik, ze. Salbu modernoagoa girela omen. Bai, ez Se, zer den modernitatea. Hori da. Eta, ebe, hala, ez zen gauzpeztek, bada bai azkena, bon, gero entzunazten aldugu pixka bat, harri guzi hori tiratu dugu, uh, piarizdi barrahtekin ere, behaz, hala, nik pentsatzun piarizdi barrahtek hal ere, Baliatzen zuela bertso idatzia eta piskat gauza formula poetikoagoa gauzak erraiteko, gauzak beste molde batez ez. Bapateko libertimenduko bertsoa, tak, mm -hmm. zuzenagoa ziteken, kokinagoa. Bai, idatziak direlarik denbora hartuz idazten direnak Hori da ausaian. Metaforikoagoa, ez dakit badu beste forma bat, gauzak ulerzen diren, baina... Beti bada ah, ez ez dut hori egan, no, ez nuen hori egan nahi. Ez <laughs> dutzen zauti dudak. Eta gainera idatziarena, biduri ez zioten debekatu, beraz, jo koloreetan eta presentatzen zituen. Eh. Gero ez dut ba berak uh, kantatu ere, aireak nondik heldu ha, zitzaz, aurik, uta, no, e, Ez Ha, hori berak uh, berak, f, ez dut pentsatzen, ez dut pentsatzen kantatzeko... Zera, piskat, ishila hasi zuten, ishila mm hasi, -hmm. behin anka esegitu zuen idazten. Resen nok, haireak nundik, hartu dituen behzote behzote behzote bat zuen, haireak diadanik eta berriz baliatu eta doaika. Mm. Baina, halire, bere kantuak egondira, waiak bitxidazen eta egunta goi urte hituzte eta, hala, su, uh, go edo nork entzuna du shotoko opoha beti. Horri da, shotoko opoha, uh, baina, uh, china horria bistadam, kantatzen duen ere. Horri da? Michelen gozu bian, Ike jamun diskoa, ez dut ino izen zuen, uh -huh. uh, kantu batzu bai bainan. Horri da, horri da. Eriko Iagoak direnak berdien gehiago. Eta hor, uh -huh. antziditute bazien beste batzu, bointxo eta ere. Halire tekstoriek beti ezagunak dira, gehtzen dira, bon, liburuzaketan eta bainan, famaukanduten kantu batzu dira, halire. Uh -huh. Eta oh, Uei biskatu, uhuntzen ari zazkunak, uh, mende mendeaztapen hortan eta ainitzokotan kantatzen ziren teksto batzu uh, eta izkela iduridu. Mm -hmm. Eta sinaugiarena aurriaren abistan da hoge uh, oh, Mikel Laboa izan dugu ere hunen uh, laguntzeko hein batean. Euskaraz kantatzen ziren Mikel Laboak. Bai, sin aurriak ba izan eta sin aurriak da eh, eh, Ha, ba, ba, zure, txistearekin ziraz, hain zentzen dago gaiten uskoaz. Ha, ba, ba, hain da, behar duzie kronika, guri kronika ulerzeko, behar duzie hain txineko azteko entzun, hori da. Gerren aplate mankizuna, Dominik eta lagunena. Hori da, biziki komertziala da zure aferaz, gari, tira... Bait, biztanda, txinenu hartu, hori. Tiratzen duzu jendia ondoko zeraren ziterat. Eta bai? Suingomak supermerkatu eta mesalaz, entzinen. Be, suingomak ba ino onuragoa da, aleile, mankizuna, uste Pre. Eta bai, beraz, kantatzen zuenean, beraz, ja, eta kantatzen, sinaurriarena uh, bai, sinaurriarena ezagutzen dugu, da uh, frances txerritata, uh, txerritata sinaurria normalki, benen hemen sinaurriata suria da. Agurtzen gira, beraz? Agurtzen gira, eta ondoko aldean sinaurriarekin segituko dugu alere, bakatuko ah, ziren geroutziko itugu erriek denak, benen sinaurrikerietan, sinaurri lanetan, sinaurri lanetan, lanetan, lanetan, lanetan, lanetan, lanetan haiko gira zterrera, Txoripao gori batar bol batetarat, egun oroiten zen kantuzaritzera, Txinaurria trufa irigitera.